Umbra. Ai biruit o dungă în miezul zilei, o mare de cenușă năsfințit în surda războire ai biruit. Stăpână ești pe vânătul argilei. De mult, de când înflăcăratul cer purta spre culmii diurna lui povară, la poala crestelor scaldate în pară, tu încrustai un sumbru colier. Un promontor din sau un ogivă, de pe atunci rupea cutezător din pajiște, dar sub al zilei zbor te spulberai putere corozivă. Când însă către cuibul său aprins pribeagul astru prinse să coboare, pe urma lui de foc triumfătoare o zgură plumburie ai întins... Ea mușcă din pășune și din tină, se-mplântă adânc și neînduplecat în câmpul, până atunci transfigurat de calda revărsare de lumină. Valul tău trufaș și împotrivirea celor din urmă insule aurii, moartea strălucirilor târzii și doliul ce învesmântă iarăși firea. Căci nu e loc unde să nu fi pus temeinic gheara ta neîndurat -o. Câmpia vastă ai înveninat-o și în curând nu va mai fi apus. Te uită, zările se împreună, un ocean, talazul tău cernit. Când umbră sub zenitul poleit, te vei preface în mistic clar de lună.